Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho lidského města v horách. Vešla do Zahariašova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána, Maria řekla. Velebím má duše, Hospodina, a můj duch, já sa v Bohu mém spasiteli. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, jak to je s tou jednotou křesťanů? Často se využívá ten čas, jakési reflexi a modlitvě za zblížení také těch, o kterých se mluví bratři odloučení. Milí přátelé, pán ze všeho nejvíc si přeje jednotu. Podívejme se, jak jsme četli ze skutků Apoštolu, jsou vzpomínané události na, na Olivové hoře, to ne tam, pan Ježíš se potil krví, aby se zjednotil s otcem, přijímat těžký úděl. To ne do chvíle, když vlastně takto se přimlouvá v celé odevzdanosti. Ne, než jsou jeho učedníci a poštolové chránění, Pan Ježíš do chvíle, když ho zajali, způsobil, že ani vlas, ani jednomu z nich nespadl. Ovšem potom, když oni jistým způsobem zapřou Krista, Petr přímo do slova ostatní svým útěkem, jedině Jan trva při kříži. Ježíš Kristus je zárukou jednoty. Včera jsme zrovna četli evangelium o tom, jak pan Ježíš projevil tu svoji schopnost odpouštět hříchy. Tyť zdrojem nejednoty je hřích. To neže je. Mále úsilí o jednotu. Kdo nasleduje pána, kdo plní jeho vůli, nemusí už tvořit jakousi dodatečnou aktivitu, vytvářet jakousi další konstrukci, která zahrne všechny křesťany, protože, protože jídaš, který se stal autentickým antichristem. O tom pan Ježíš říká, bylo by pro toho člověka lépe, kdyby se býval nenarodil. Máme se tedy zjednocovat. To znamená, máme očišťovat své duše. A požehnaný je ten člověk, který jde do sebe, vidí svoje víny a vyznává je. Tím uznává zvrchovanost Pána, který má moc odpouštět hříchy. Tak jak jsem navázal na to včerejší evangelium, co je dne duští žijící, odpouštějí se těch hříchy nebo ulečit nemoc, nemoc našich společností, nemoc našich rodin, rozhádání, egoizmus, zahledění do svých osobních zájmů, nevraživost, lhostejnost. Bratři a sestry, těch hříchy může napravit pán a je dobře, když vlastně kromě vyznání svých vín, kromě přijetí toho ducha kajícnosti, ještě přistupujeme k tomu stolu oběti Ježíše Krista. Ježíš mohutným skutkem smazuje vínu člověka ale toho, toho člověka, který se k němu hlásí. Bratři a sestry Eucharistie je takovým druhým zdrojem jednoty. Velkým, mohutným zdrojem jednoty. Já nevím, co bude s těmi, kteří vlastně nechtějí přijít ke stolu páně, krmit jeho tělem a jeho krvím. Já nevím, jak si pomůžou, jakou sílou můžou se zjednotit s pánem tí, kteří nepřijímají jeho oběť. Časté přijímání je totiž spojené s tím, že Člověk se stává svatostánkem. V srdci toho člověka, který přijíma Ježíše ve Eucharistii, je sanktuarium, svatostánek. Může něco ještě lépe zabezpečit člověka před tím, aby vstoupil do nějakého jednání, které přinese rozdělení? Pana Maria, je takovým předobrázem pro nás, marianské ctitele, je to dokonalý příklad té, která svým ano souhlasí, aby v jejím lůně započal život našeho spasitele Ježíše Krista. Neposkrněná pána, žena z Davidova rodu, kterou nám předkládá dnešní evangelium. Podle Lukáše. Velebí má duše, hospodina, a můj duch jasa v Bohu mém spasitelím. Bratři a sestry, jako, jako ve svědectví, nedále jak včera jsem četl informaci o tom, že v Anglii po šestistech letech chtějí obnovit, obřad věna složení celé Anglie, celého spojeného království jako věna Matky Boží. Nádherný, starobylý obřad, který tu Anglii zjednocoval. A skrze modlitbu k paně Márii, 29. března celá Anglie znovu bude svěřena Matce Boží a jako vlastně věno Matky Boží bude svěřena tomu králí králů, který vládne nad celým světem, kterého moci je udržet nás v takové kondici, abychom nevalčili, abychom složili bráně, zbráně, abychom byli v takové kondici, že tam, kde už je nějaké rozdělení, že se nabídne ruka ke smíření. Kež bychom i my měli právě toho ducha následovat Matku Boží, která vlastně směřuje k Ježíši Kristu tomu, který je prvním a posledním alfou, omegou veškerého směření, smíření. Amen.